Když mi bylo šest let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze života. Na obrázku byl hroznýž, jak políká šelmu. V knížce stálo, hroznější svou kořist nežvíkají, polikají ji celou, potom se nemohou ani hnout a celého půl roku spí a tráví. Hodně jsem tehdy přemýšlel, o dobrodružstvích v džungli a také mně se podařilo nakreslit pastelkou první kresbu. Ukázal jsem své veledílo dospělým a ptal jsem se jich, nahání jim má kresba strach? Odpověděli mi, proč by klobouk nahánil strach? Ale on to nebyl klobouk. Byl to hroznýš, jak zažívá slona. Nakreslil jsem tedy vnitřek hroznýše, aby to dospělí pochopili, Oni totiž potřebují vždycky nějaká vysvětlení. Dospělí mi však poradili, abych nechal toho kreslení otevřených a zavřených hroznýšů a zajímal se raději o zeměpis, dějepis, počty a mluvnici. Tak se stalo, že jsem se v šesti letech vzdal skvělé malířské kariéry. Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Létal jsem tak trochu po celém světě. A je pravda, že mi zeměpis hodně posloužil. Dovedl jsem na první pohled rozeznat Čínu od Arizony. Je to velice užitečné, když člověk v noci zabloudí. A tak jsem se v životě setkal se spoustou vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými. Poznal jsem je velice zblízka. Ale mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, jeli opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl. To je klobouk. Nepovídal jsem mu tedy už ani o hroznějších, ani o pralesích. Ani o hvězdách. Přizpůsobil jsem se mu. Mluvil jsem s ním o bridži, golfu, politice a o kravatách. Na dospělý byl velice spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám a neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Tu jsem jednou před šesti lety v poušti na saháze porouchal motor. Něco se mně polámalo. A poněvadž jsem neměl sebou mechanika ani cestující, chtěl jsem se do té nesnadné opravy pustit sám. Byla to pro mě otázka života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. První večer jsem tedy usnul v písku na tisíc mil od jakékoliv obydlené končiny. Byl jsem opuštěnější než trosečník na uprostřed oceánu. Dovedete si proto představit, jaké bylo mé překvapení, když mě na úsvitě probudil zvláštní hlásek. Prosím pěkně, nakreslí mi beránka. Cože? Nakresli mi beránka. Vyskočil jsem, jakoby domna hrom uhodil. Dobře jsem si protřel oči. Pozorně jsem se podíval a spatřil jsem prazoláštního človíčka, který si mě vážně prohlížel. Udiveně jsem se díval na ten zjev. Považte jen, že jsem byl na tisíc mil od jakéhokoliv obydleného kraje. A můj človíček nevypadal, jako by zabloudil, ani jako by byl na smrt unavený, nebo vyhladovělý, polomrtvý, žízní, nebo na smrt vylekán vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti na tisíc mil od nějakého obydleného kraje. Když jsem konečně byl schopen promluvit, řekl jsem mu, ale co tu děláš? A tu mi docela tiše, jako něco nesmírně vážného opakoval. Prosím pěkně, nakresli mi beránka. Když stojíme před příliš velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout. Ačkoliv se mi to zdálo zde, na tisíce mil ode všech obydlených míst a v nebezpečí smrti nesmyslné, vytáhl jsem z kapsy list papíru a plnicí pero. A tu jsem si vzpomněl, že jsem studoval především zeměpis, dějepis, počty a mluvnici. A řekl jsem človíčkovi, trošku mrzutě, že neumím kreslit. Odpověděl mi, to nevadí, nakresli mi beránka. Poněvadž jsem nikdy nekreslil beránka, nakreslil jsem mu jednu z těch dvou krezeb, které jsem uměl. Obrázek zavřeného hroznýše. A užasl jsem, když jsem slyšel, jak mi ten človíček povídá. Ale ne, já nechci slona v hroznýši. Hrozníše je moc nebezpečný a slon zabere hodně místa. U mne doma je všechno malinké. Potřebuji beránka. Nakresli mi beránka. Tak jsem tedy kreslil. Díval se pozorně a pak řekl, ne, tenhle je už moc nemocný, udělej mi jiného. Nakreslil jsem obrázek. Můj přítel se mile schovývavě usmál. Ale podívej se, to není beránek, to je berán, má rohy tak jsem kresbu znovu předělal. Oni však zase odmítli jako ty předcházející. Ten je moc starý, já chci takového, aby dlouho žil. A tu, protože jsem ztratil trpělivost a protože jsem spěchal, abych se co nejdřív pustil do rozebírání motoru, načmáral jsem kresbu a prohlásil jsem. To je bedinka. Beránek, kterého chceš, je uvnitř. Ale byl jsem velice překvapen, když se obličej mého malého soudce rozzářil. Právě tak jsem to chtěl? Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy? Proč? Protože u mne doma je všechno malinké. Jistě, to postačí. Dal jsem ti docela malého beránka. Sklonil se nad kresbu. No, není tak docela malý. Je, podívej, on usnul. A tak jsem se seznámil s malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Zdálo se, jako by malý princ, který se mě stále na něco vyptával, moje otázky nikdy neslyšel. Všechno mi poznenáhlu objasnila jen slova náhodně pronesená – tak když poprvé spatřil mé letadlo, zeptal se mě, co to je za věc? To není věc, to létá. Je to letadlo, moje letadlo. A byl jsem hrdý, že mohu říci, že létám, a tu zvolal, její ty si spadl z nebe? Ano, odpověděl jsem skromně. Je to je divné. A malý princ se roztomile zasmál. To mě hrozně pohněvalo. Chci, aby se mé nehody brali vážně. Potom dodal. Tak ty taky přicházíš z nebe. Hmm. Z které planety? Hned mi světlo trochu světla do záhady jeho příchodu a rychle jsem se otázal. Ty tedy přicházíš z jiné planety? Neodpověděl mi. Zavrtil mírně hlavou a stále se díval na mé letadlo. Hm, pravda na tomhle si nemohl přijít z moc velké dálky. A dlouho se ponořil do snění. Potom vyndal mého beránka z kapsy a zabral se do pozorování svého pokladu. Dovedete si představit, jakou zvědavost ve mně probudila jeho zmínka o jiných planetách. Pokusil jsem se proto dozvědět o tom více. Odkud přicházíš, človíčku? Kde je to tvé doma? Kam chceš odvést svého beránka? Na chvíli se zamyslil a pak odpověděl. Dobře, že jsi mi dal tu bedínku. V noci to bude jeho domeček. No všem. A budeš-li hodný, dám ti také provázek, abys ho mohl ve dne přivázat. A kolík? Zdálo se, že tento návrh malého prince zarazil. Přivázat? To je ale divný nápad. Víš, když ho neuvážeš, půjde kam mu napadne a ztratí se. A můj přítel se znovu zasmál. A kam pak by šel? Kamkoliv, stále rovně. Tu malý princ vážně poznamenal. To nevadí, u mne je to velice malé. A tak trochu smutně dodal. Když jde člověk stále rovně, daleko nedojde. Tak jsem se dověděl druhou, velmi důležitou věc, že totiž planeta, odkud pochází, je sotva větší než dům. To mě nemohlo příliš překvapit. Dobře jsem věděl, že kromě velkých planet, jako jsou Země, Jupiter, Mars, Venuše, které dostaly jméno, existují ještě stovky jiných, které jsou někdy tak malé, že dá hodně práce spatřit je aspoň dalekohledem. Když hvězdář takovou planetu objeví, dá místo místo jména číslo. nazvejí například Asteroidem 3251. Mám vážné důvody domnívat se, že planeta, odkud přišel Malý princ, je planetka B612. Dospělí si potrpí na číslice. Když jim vypravujete o novém příteli, nikdy se vás nezeptají na věci podstatné. Nikdy vám neřeknou, jaký má hlas. Které jsou jeho oblíbené hry? Zbírá motýly? Místo toho se vás zeptají, jak je starý, kolik má bratrů, kolik váží, kolik vydělává jeho otec. Teprve potom myslí, že ho znají. Řeknete-li dospělým, viděl jsem krásný dům z červených cihel, za okny čapí nůsek a na střeše holuby, nedovedou si ho představit. Musíte jim říct, viděl jsem dům za sto tisíc franků. Tu hned volají. Ach, to je krása. A tak řeknete li jim důkazem, že malý princ skutečně existoval, je to, že byl rozkošný, že se smál a že chtěl beránka. Chce-li někdo beránka, je to důkazem, že žije. Pokrčí rameny. A budou s vámi jednat jako s dítětem. řeknete jim však, planeta, odkud pocházel, je asteroid B612, tu je přesvědčíte a dají vám pokoj s otázkami. Jsou už takový. Nesmíme se na ně zlobit. Děti musí být k dospělým hodně schovývavé. Ovšem my, kteří chápeme život, nestaráme se vůbec o čísla. Byl bych rád začal vyprávět tento příběh tak, jak začínají pohádky. Byl bych rád řekl, byl jednou jeden malý princ. Bydlil na jedné planetě a ta byla o málo větší než on sám. A ten malý princ potřeboval přítele. Tomu, kdo chápe život, by se to zdálo mnohem pravdivější. Nechci totiž, aby se má kniha četla lehko vážně. Je to pro mě velmi bolestné, když mám vypravovat tyto vzpomínky. Je tomu již šest let, co můj přítel odešel s Beránkem. Snažím-li se ho tu popsat, dělám to proto, abych na něho nezapomněl. Je smutné zapomenout na přítele. Každý nemá přítele. A mohu se stát jednou takovým jako dospělí, kteří se už nezajímají o nic jiného než o číslice. Proto jsem si tedy koupil krabici barev a tušky. Je to těžké v mém věku se dát znovu do kreslení, když se člověk nepokusil o nic jiného než v šesti letech o zavřeného a otevřeného hroznýše. Pokusím se ovšem nakreslit portréty co nejvěrněji. Ale nejsem si tak docela jistý, zda se mi to podaří, jedna kresba se zdaří a druhá už ne. Nemohu také dobře vystihnout jeho postavu. Tu je malý princ příliš velký, tam zase příliš malý. Váhám také, jakou barvu dát jeho obleku. A všelijak tápu, hned je to dobře, hned špatně. Zmílim se možná v některých důležitějších podrobnostech, ale to už mi musíte prominout. Můj přítel nikdy nic nevysvětloval. Asi myslel, že jsem takový jako on. Ale já bohužel nedovedu vidět beránky přes bedničku. Jsem snad trochu jako ti dospělý. Asi jsem zestárnul. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě, o odjezdu, o cestě. Dovídal jsem se to pozvolna, jak náhodou o něčem přemýšlel. Tak jsem se třetího dne dověděl o dramatě baobabu. Tentokrát jsem za to vděčil zase beránkovi, neboť malý princ se mě náhle zeptal, jako by se ho zmocnili vážné pochyby. Je to pravda, že beránci okusují keřeviť? Ano, okusují. Ach, to jsem rád. Nepochopil jsem, proč je tak důležité, aby bránci okusovali keře, ale malý princ dodal, okusují tedy i baobaby. Upozornil jsem malého prince, že baobaby nejsou keře, ale stromy veliké jako kostely. A že i kdyby vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab. Myšlenka na stádo slonů malého prince rozec mála. Museli by stát jeden na druhém, ale moudře poznamenal, než baobaby vyrostou, jsou malé. Správně? A proč by měli tvoji beránci okusovat malé baobaby? To je ale divná otázka. Odpověděl, jako by šlo o něco samozřejmého. A stálo mě to hodně námahy, abych porozuměl tomu problému. A skutečně na planetě malého prince byla jako na všech planetách dobrá tráva i plevel tedy z dobrých semen dobrá tráva a ze špatných semen bílý. Ale semena jsou neviditelná. Spí hluboko v zemi, až některému napadne se probudit. Tu se protáhne a k slunci bojácně raší nejprve rozkošný a neškodný malý výhonek. Jeli to řetkvička nebo růže, můžeme je nechat, ať si rostou. Jeli to plevel, musíme ho vytrhnout hned, jak ho rozeznáme. No a na planetě malého prince byla strašná semena. Semena Baobabů. Půda planety byla jimi zamořena. A pustíme-li se do Baobabu příliš pozdě, už nikdy se ho nezbavíme. Zaroste celou planetu, provrtá ji svými kořeny. A je-li planeta příliš malá a Baobabů příliš mnoho, roztrhnou ji. To je věc kázně, řekl mi později malý princ. Když dám ráno do pořádku sebe, musím udělat pořádek na planetě. Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby, hned jak je rozeznáme od růží, kterým se moc podobají, když jsou ještě malinké. Je to práce hrozně nudná, ale je velice snadná. Jednou mi poradil, abych se to snažil pěkně nakreslit, aby to u nás děti dobře pochopili. Budou-li jednoho dne cestovat, řekl. Může se jim to hodit. Někdy to nevadí, když se práce odloží na později, ale u baobabů je to vždycky katastrofa. Já ti poznal jednu planetu, tam bydlel Lenoch. Zanedbal tři keře. Nakreslil jsem tedy tu planetu podle pokynů malého prince. Nerad dělám mravokárce. Ale nebezpečí Baobabů je tak málo známé a riziko, kterému se vystavuje ten, kdo by na nějaké planetce zabloudil, je tak velké, že tentokrát dělám výjimku ve své zdrženlivosti a říkám, děti, dejte pozor na Baobaby. S touto kresbou jsem si dal proto tolik práce, abych varoval své přátele před nebezpečím, v jehož blízkosti již dlouho žijí, stejně jako já a ani o tom nevědí. Po učení, které jsem dal, stálo za tu námahu. Když jsem kreslil baobaby, hnala mě k tomu jakási vnitřní nutnost. Ach, malý princi, tak jsem kousek po kousku pochopil tvůj teskný život. Dlouho pro tebe byly rozptýlením jen kouzelné západy slunce. Tuto novou podrobnost jsem se dověděl čtvrtého dne z rána, když si mi řekl, mám strašně rád západy slunce. Pojďme se na jeden podívat. Ale musíme počkat. Počkat? Na co? Až bude slunce zapadat. Nejprve se zatvářil překvapeně a potom se sám sobě zasmál a řekl si mě. Já pořád myslím, že jsem doma. Skutečně. Když je v Americe poledne, víme, že nad Francií slunce zapadá. Stačilo by, abychom se mohli odstnout za minutu ve Francii a viděli bychom západ slunce. Bohužel Francie je příliš daleko. Ale na tvé malinké planetě ti stačilo posunout židly o několik kroků a díval se s nasoumrak, kdykoliv se ti zachtělo. Jednou jsem viděl slunce zapadat tři a čtyřicetkrát. A po chvilce si dodal, víš, když je člověku moc smutno, má rád západy slunce. Tedy v den, kdy si viděl západ tři a čtyřicetkrát, bylo ti tolik smutno? Ale malý princ neodpověděl. Pátého dne, zase díky beránku, odhalilo se mi tajemství života malého prince. Zeptal se mě náhle a bez úvodu, jako by jeho otázka byla výsledkem nějakého problému, o kterém dlouho tiše uvažoval. Když beránek okusuje keře, spásá také květiny? Beránek spase všechno, na co přijde. I květiny, které mají trny? Ano, i květiny, které mají trny. Tak nač pak jsou ty trny? Nevěděl jsem. Měl jsem právě spoustu práce, protože jsem zkoušel odšroubovat příliš utažený svorník motoru. Působilo mi to plno starostí, neboť jsem přicházel na to, že porucha je asi velmi vážná. A poněvadž pitné vody ubývalo, obával jsem se nejhoršího. Nač jsou ty trny? Malý princ nikdy neustoupil od otázky, když ji jednou dal. Zvorník mě zlobil a odpověděl jsem, co mě právě napadlo. Trny nejsou na nic. Od květin je to čirá zlomyslnost. Oh. Ale po chvilce mlčení odsekl trochu nevraživě. Nevěřím ti. Květiny jsou slabé, jsou naivní. Zabezpečují se, jak dovedou. Myslí si, že jsou strašné, když mají trny. Neodpověděl jsem. V té chvíli jsem si říkal... Jestli se ten svorník ještě nepohne, rozbíjí ho kladivem. Malý princ mě znovu vyrošil z přemýšlení. A ty myslíš, že květiny. Ale kde pak nic nemyslím? Odpověděl jsem na bůh. Já myslím na vážné věci. Podíval se na mne úžasně. Na vážné věci. Viděl, jak se skláním s kladivem a s prsty černými od oleje nad předmětem, který se mu zdál hrozně ošklivý. Mluvíš jako ti dospělí. To mě trochu zahámpilo. A ještě nemilosrdně dodal. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Byl opravdu velice rozhněván. Potřásal ve větru svými sytě zlatými vlasy. Znám planetu, kde žije jeden moc červený pán. Nikdy nepřivonil ke květině, nikdy se nepodíval na hvězdu, nikdy neměl nikoho rád, nikdy nic nedělal, jen počítal a celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk, já jsem vážný člověk. A nafukuje se píchou. Ale to není člověk, to je píchavka. Cože to je? Píchavka. Malý princ byl teď hněvem celý bledý. Už miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, snažíme-li se pochopit, proč se květiny tolik namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou? pak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého červeného pána? A co když já znám květinu jedinou na světě, Protože neroste nikde jinde než na mé planetě. A co když mi tu květinu nějaký beránek rázem zničí jen tak jednou z rána a ani si neuvědomí, co dělá? Tože není důležité. Zarděl se a po chvíli pokračoval: Máli někdo rád květinu, jedinou toho druhu na milionech a milionech hvězd, stačí mu, aby byl šťastný. Když se na ty hvězdy dívá, řekne si, tam někde je má květina. Ale sežereli beránek květinu, bude to, jako by najednou všechny hvězdy pohasly. A to, že není důležité, nemohl už dál mluvit. Propukl nálev pláč. Nastala noc. Odhodil jsem nářadí. Nezáleželo mi už na kladivu svorníku žízni ani smrti. Na jedné hvězdě, na planetě, na té mé, na zemi bylo nutno utěšit malého prince. Vzal jsem ho do náruče, kolebal jsem ho. Říkal jsem mu, květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Nevěděl jsem už pořád něco říci. Připadal jsem si strašně nešikovný. Nevěděl jsem, jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat. Svět slz je tak záhádný. Květinu malého jsem poznal velice brzy lépe. Na jeho planetě rostly vždy úplně prosté květiny, ozdobené jedinou řadou okvětních plátků. Nezabírali místo a nikoho nerušili. Jednoho rána se vždy objevili v trávě a potom večer uvadali. Ale tahle květina vyklíčila jeden den ze semene přivátého bůhví odkud. A malý princ bděl velmi pozorně nad tímto výhonkem, který se nepodobal jiným proutkům. Mohl to být nějaký nový druh baobabu. Keřík však náhle přestal růst a začal hnát do květu. Malý princ, který byl přitom, když vyrašil obrovský pupen, dobře tušil, že z něho vypučí něco zázračného. Ale květina se ve svém zeleném příbytku krášlila nekonečně dlouho. Pečlivě si vybírala barvy. Oblékala se pomalu, upravovala si okvětní květní plátek jeden po druhém. Nechtěla se ukázat celá pomačkaná jako vlčí máky. Chtěla se objevit až teprve v plné kráse. O ano, byla to parádnice. Její tajemná toaleta trvala mnoho a mnoho dní. Až jednoho rána se ukázala právě při východu slunce. A květina, která se tak pečlivě připravovala, řekla zývajíc. Ach, právě jsem se probudila. Promiňte, prosím, jsem ještě celá rozcuchaná. Malý princ nemohl v té chvíli skrýt svůj obtiv. Jak jste krásná. Že ano, odpověděla tiše květina. A přišla jsem na svět zároveň se sluncem. Malý princ správně uhodl, že není moc skromná, ale tolik dojímala. Myslím, že je čas posnídat, dodala pochvilce. Byl byste tak hodný a postaral se o mne? A malý princ celý zmaten šel pro konev s čerstvou vodou a obsloužil květinu. Tak ho velice brzy potrápila svou poněkud plachou marnivostí. Například jednoho dne, když mluvila o svých čtyřech trnech, řekla malému princi, jen ať si přijdou tygři se svými drápy. Na mé planetě přece nejsou tygři, namítl malý princ. A tygři trávu ani nežerou. Já nejsem tráva, odpověděla jemně květina. Já se tygru vůbec nebojím, ale mám hrůzu zprůvanu. Nemáte, prosím, nějakou zástěnu? Hrůzu zprůvanu. Pro rostlinu to není právě šťastné, řekl si malý princ. S touhle květinou je potíž. A večer mě dejte pod poklop. U vás je veliká zima, je to tu špatně položené. Tam, odkud přicházím... Ale zarazila se. Přišla jako semeno. Nemohla z jiných světů nic poznat. Zahanbena, že se nechala chytit při pokusu, o tak prostinkou lež dvakrát nebo třikrát zakašlala, aby malého prince upozornila, že udělal chybu. A co ta zástěna? Chtěl jsem pro ně jít, ale mluvila jste se mnou. Tu nuceně zakašlala, aby v něm přece jen probudila výčitky svědomí. A tak malý princ, ačkoliv měl dobrou vůli mít rád, Brzy o ní zapochyboval. Bral vážně bezvýznamná slova a proto byl velice nešťasten. Neměl jsem jí poslouchat. Svěřil jsem jednoho dne. Květiny nesmíme nikdy poslouchat. Musíme se na ně dívat a vdechovat jejich vůni. Moje květina naplňovala vůní celou planetu, ale nedovedl jsem se z toho těšit. Historka z drápi, která mě tak dopálila, měla ve mně vzbudit vlastně něhu. A ještě mi svěřil. Tehdy jsem nedovedl nic pochopit. Měl jsem ji posuzovat podle jednání, ne podle slov. Obklopovala mě vůní a jasem. Neměl jsem, myslím, nikdy utéci. Měl jsem pod jejími chabými listmi. Vytušit něžnost. Květiny si tak odporují. Ale byl jsem příliš mladý, abych ji dovedl mít rád. Aby mohl planetu opustit, využil, myslím, tahu divokých ptáků. Ráno před odchodem dal planetu pěkně do pořádku. Pečlivě vymetl nevyhaslé sopky. Dvě byly v činnosti. A bylo to ohromně pohodlné, když bylo zapotřebí ráno o snídani. Měl také jednu vyhaslou sopku, ale vždycky říkával, člověk nikdy neví. A tak vymetl i tu vyhaslou. Jsou-li dobře vymeteny, hoří mírně a pravidelně, nevybuchují. Sopečné výbuchy jsou jako oheň v krbu. Na naší zemi jsme ovšem příliš malí, abychom si mohli vymetat sobky. Proto nám způsobují spoustu nepříjemností. Malý princ vytrhl trochu smutně také poslední výhonky baobabů. Myslel, že se snad už nikdy nevrátí. Ale všechny tyto obvyklé práce se mu zdály toho rána nesmírně milé. A když naposledy zalil květinu a chystal se ji zakrýt poklopem, zjistil, že je mu pláče. Bohem, řekl květině. Květina však neodpověděla. Bohem opakoval. Květina zakašlala. Ale ne proto, že byla nachlazená. Byla jsem hloupá, řekla mu konečně. Odpust mi to. Snaž se být šťasten. Byl překvapen, že mu nic nevyčítá. Stál tu ve velkých rozpacích s poklopem v ruce. Nechápal tu klidnou mírnost. No ano, mám tě ráda, řekla květina. Ty jsi o tom vůbec nevěděl. A byla to má chyba, to nevadí. Ale ty jsi byl zrovna tak hloupý, jako já. Neleď, abys byl šťasten. Nech ten poklop, já už ho nechci. Ale víc, Nejsem tak nachlazená. Čerství noční vítr mi udělá dobře, jsem přece květina. Ale zvířata musím přece snést dvě nebo tři housenky, když chci poznat motýly. Je prý to tak krásné? Kdo by mě jinak navštěvoval? Ty budeš daleko. Velkých zvířat se vůbec nebojím. Mám drápy. A naivně ukázala čtyři trny. Potom dodala, neotálej tolik, rozčiluje mě to. Rozhodl se s odejít, tak vidi. Nechtěla totiž, aby jí viděl plakat. Byla to nesmírně pišná květina. Žil v oblasti asteroidů 325, 326, 327, 328, 329 a 330. Nejdříve se tedy vypravil na ně, aby tam hledal nějakou práci a poučení. Na prvním bydlel král. Oblečen v purpur a hermelín, seděl na velmi prostém a přece majestátním trůně. Ale hleďme poddaný! Zvolal král, když uviděl malého prince. A malý princ se ptal sám sebe, jak mě může znát, když mě ještě nikdy neviděl? Nevěděl, že králové vidí svět velice zjednodušen? Všichni lidé jsou pro ně poddaní. Pojď blíž, ať tě lépe vidím, řekl mu král a byl moc pišný, že konečně někomu králuje. Malý princ se díval, kam si sednout, ale planeta byla celá zaplněna nádherným hermelínovým pláštěm. Zůstal tedy stát a protože byl unaven, Zívat v přítomnosti krále se nesluší, řekl mu mocnář. Zakazuji ti to. Nemohu se udržet, odpověděl malý princ celý zmatený. Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem. Nařizuji ti tedy, abys zýval, řekl král. Již celá léta jsem neviděl nikoho zývat, je to pro mě něco nového, tak jen zívej dál. Nařizuji ti to. Hm, teď se bojím, už nemohu, odpověděl malý princ a po uši se začervenal. Hm, hm, odpověděl král. Tak, tak ti nařizují chvíle mi zývat a chvíle mi trochu breptal a zdal se pohněván. Králi šlo totiž o to, aby se uznávala jeho autorita. Nestrpěl neposlušnost, byl to absolutistický mocnář, ale byl také velký dobrák a proto dával rozkazy rozumné. Kdybych nařídil, řekl, kdybych nařídil generálovi, aby se proměnil v mořského ptáka a on neuposlechl, nebyla by to vina generálova, ale moje. Mohu se posadit, zeptal se nesměle malý princ. Nařizuji ti, aby se sposadil, odpověděl král a přitáhl si majestátně cíp svého hermelínového pláště. Malý princ žasl. Planeta byla maličká. Nad čím pak mohl král vládnout? Vaše veličenstvo, pravil, prosím o prominutí, že se vás ptám. Nařizuji ti, aby se mě ptal, řekl král. Vaše veličenstvo čemu vládnete? Všemu, odpověděl král velmi prostě. Všemu. Král rozvážně ukázal na svou planetu, na ostatní planety a na Tomu všemu? Ano, tomu všemu, odpověděl král. Byl to totiž vladař nejen absolutistický, ale i vševládnoucí. A hvězdy vás poslouchají? Ovšem, řekl mu král. Uposlechnou i hned, nesnesu nekázeň. Taková moc malého prince oslnila. Kdyby on ji měl, Viděl by ne čtyři a čtyřicet, ale dva a sedmdesát, nebo sto, nebo dokonce dvěstě západů slunce v týžden, aniž by musel posunout židly. A poněvadž mu bylo trochu smutno při pomyšlení, na jeho malou, opuštěnou planetu dodal si odvahy a požádal krále o jednu laskavost. Chtěl bych vidět západ slunce, udělejte mi tu radost, nařiďte slunci, aby zapadlo. Kdybych nařídil generálovi, aby létal od květiny ke květině jako létá motýl, nebo aby psal tragédii, nebo aby se proměnil v mořského ptáka a generál by rozkaz neprovedl, čí by to byla chyba? Vaše, odpověděl pevně malý princ. Správně, je třeba žádat od každého to, co může dát, odvětil král. Autorita závisí především na rozumu. Poručíš-li svému lidu, aby šel a vrhl se do moře, vzbouří se. Mám právo vyžadovat poslušnost, protože mé rozkazy jsou rozumné. A co ten můj západ slunce? Připomněl mu malý princ, který nikdy nezapomínal na otázku, když jí jednou dal. Budeš mít ten svůj západ slunce, vyžádám si ho ale poněvadž umím vládnout, počkám, až k tomu budou příznivé podmínky. A kdy to bude? otázal se malý princ. Mm -hmm, odpověděl král a podíval se nejprve do tlustého kalendáře. Mm -hmm, bude, to... bude to dnes večer asi ve tři čtvrtina sedm a uvidíš, jak jsou mé rozkazy přesně plněny. Malý princ zývl. Litoval, že přišel o západ slunce a také se už trochu nudil. Nemám tady už co dělat, řekl králi. Zase půjdu. Neodcházej, zvolal král. Byl přece tak hrdý, že má poddaného. Neodcházej, jmenuji tě ministrem. A čeho? Ministrem ministrem spravedlnosti. Ale vždyť není koho soudit. To se neví, podotkl král. Ještě jsem nevykonal objížďku po svém království. Jsem už hodně starý, nemám místo pro kočár a chůze mě unavuje. Oh. Ale já už jsem všechno viděl, řekl malý princ a nahnul se, aby se ještě jednou podíval na druhou stranu planety. Tam na druhé straně také nikdo není. Budeš tedy soudit sám sebe, odpověděl král. To je to nejtěžší. Je mnohem nesnadnější soudit sám sebe, než někoho jiného. Jestli se ti podaří sám sebe dobře soudit, bude to znamenat, že jsi opravdu mudrc. Jenže soudit sebe mohu kdekoliv, na to nemusím bydlet tady. Hmm. Hmm. odvětil král. Myslím, že na mé planetě je někde stará krysa. Slyším ji vždy v noci. Můžeš soudit tu starou krysu. Občas ji odsoudíš. Na smrt, tak bude její život záviset na tvé spravedlnosti. Ale udělíš ji po každé milost, aby si ji ušetřil. Je tu jenom jedna. Já nemám rád, když se odsuzuje na smrt, odpověděl malý princ. Já opravdu myslím, že odejdu. Ne, řekl král. Ale malý princ dokončil přípravy a nechtěl už starého vladaře trápit. Kdyby si vaše výsost přála, aby se jí přesně uposlechlo, mohla by mi dát rozumný rozkaz. Mohla by mi například nařídit, abych se vzdálil dříve než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příznivé. Poněvadž král neodpovídal, malý princ nejprve zaváhal, potom si vzdychl, a vydal se na cestu. Jmenuji tě svým vyslancem, volal za ním spěšně král. Tvářil se velice pánovitě. Dospělí jsou hrozně zvláštní, pomyslel si cestou malý princ. Na druhé planetě bydlil domýšlivec. A ah, hleďme, přichází mě navštívit nějaký obdivovatel, zvolal z dálky domýšlivec, jakmile malého prince spatřil. Domýšlivci vidí totiž ve všech lidech obdivovatele. Dobrý den, řekl malý princ. Vy máte ale divný klobouk. To proto, abych mohl zdravit, odpověděl domýšlivec. Abych mohl zdravit, když mě s jásotem vítají. Bohužel tudy nikdy nikdo nejde. Tak odvětil malý princ, protože nepochopil. Zatleskej, poradil mu tedy domýšlivec. Malý princ zatleskal. Domýšlivec pozvedl klobouk a skromně pozdravil. To je zábavnější než návštěva u krále, řekl si v duchu malý princ a začal znovu tleskat. Domýšlivec znovu zdravil a smekal. Ale když to tak dělal malý princ pět minut, unavil se jednotvárností hry. A co se musí dělat, aby klobouk spadl? Zeptal se. Domýšlivec ho však neslyšel. Domýšlivci slyší pouze chválu. Skutečně se mi hodně obdivuješ? Zeptal se malého prince. Co to znamená obdivovat se? Obdivovat se znamená uznat, že jsem člověkem nejkrásnějším, nejlépe, oblečeným, nejbohatším a nejinteligentnějším na planetě ale vždyť si na planetě sám. Hm. Udělej mi tu radost a přesto se mi obdivuj. Obdivuji se ti, řekl malý princ a pokrčil trochu rameny. Ale jak tě to může zajímat? A malý princ zmizel. Dospělí jsou rozhodně strašně zvláštní, řekl si jen v duchu cestou. Na další planetě bydlil pijan. Návštěva u něho byla velice krátká, ale malého prince hodně rozesmutnila. Co tady děláš? řekl pijanovi, který seděl mlčky před řadou prázdných a řadou plných lahví. Pij, odpověděl pochmurně pijan. A proč piješ? zeptal se malý princ. Abych zapomněl, řekl pijan. Nač, aby se zapomněl, vyzvídal malý princ a už už ho začínal litovat. Abych zapomněl, že se stydím, přiznal se Pijan a sklonil hlavu. A zač se stydíš, vyptával se dále malý princ, protože by mu byl rád pomohl. Stydím se, že pí. dodal Pijan. A na dobro se odmlčel. A malý princ zmaten odešel. Dospělí jsou rozhodně moc a moc zvláštní, říkal si v duchu cestou. Na čtvrté planetě bydlil biznismen. Byl to člověk tak zaměstnaný, že při příchodu malého prince nezvedl ani hlavu. Dobrý den, pozdravil ho malý princ, vyhasla vám cigareta. 3 a dvě, 15, dobrý den. 15 a 7, 22, 22, 26, nemám čas znovu zapálit. 26 a 5, Uf, dělá to tedy 501 milionů 622 731. 500 milionů čeho? – Cože? Aha, ty jsi tu ještě pětset milionů, už nevím čeho, mám tolik práce, já jsem vážný člověk, nebavím se hloupostmi, dvě a pět je sedm. Čeho pětset milionů? opakoval malý princ, protože se nikdy v životě nevzdal otázky, kterou jednou dal. Biznismen zvedl hlavu. Za celých 54 a padesát let, co bydlím na této planetě, jsem byl vyrušen jen třikrát. Poprvé před dva a lety chroustem, který spadl, bůh ví odkud. Hrozně hlučel. A já jsem se čtyřikrát spletl v sečítání. Po druhé to bylo před jedenácti lety. Měl jsem takdy revmatický záchvat. Chybí mi pohyb, nemám čas jen tak potloukat jsem přece vážný člověk. A po třetí zrovna teď. Říkal jsem tedy pětset milionů... Milionů čeho? Businessman pochopil, že nemá žádnou naději na klid. Milionu věciček, které vidíme někdy na obloze. Můh? Ale ne věciček, které se třpití. Včel? Ale ne zlatých věciček, o kterých sní lenoši, jenomže já jsem vážný člověk, a nemám čas na snění. Ach tak, hvězd? Ano, ano, hvězd. A co děláš s těmi pětisty miliony hvězd? 501 622 731. Já jsem vážný člověk, já jsem přesný. A co s těmi hvězdami děláš? Co s nimi dělám? Ano. Nic. Patří mi. Tobě patří hvězdy. Ano. Ale viděl jsem už krále, který. Králové nejsou majiteli, králové vládnou a v tom je velký rozdíl. A co ti to pomůže, že máš hvězdy? Jsem bohatý. A co ti to pomůže, že jsi bohatý? Mohu si nakoupit jiné hvězdy, pokud někdo nějaké objeví. Tenhle člověk rozumuje trochu jako ten můj opilec řekl si v duchu malý princ a přesto se ptal dál. Jak nám mohou patřit hvězdy? Na komu patří? Odsekl mrzutě biznismen. To nevím. Nikomu. Tak teda patří mně, neboť já jsem na ně myslel první. A to stačí? No všem, když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. Když najdeš ostrov, který nikomu nepatří, je tvůj. Když máš první nějaký nápad, dáš si ho patentovat. Je tvůj. A mně patří hvězdy, protože nikdy nikoho přede mnou nenapadlo, že by mu mohli patřit. To je pravda, řekl malý princ. A co s nimi děláš? Spravuji je. Počítám a přepočítám vám je, vysvětloval biznismen. Není to zrovna snadné, ale já jsem vážný člověk. Malému princi to ještě nestačilo. Patří-li mi hedvábný šátek, mohu si ho dát na krk a odnést do. Patří-li mi květina, mohu ji utrhnout a odnést. Ale ty nemůžeš utrhnout hvězdy. Ne. Ovšem, mohu je dát do banky. Co to znamená? To znamená, že napíšu na papírek počet svých hvězd a potom zamknu ten papír do zásuvky. A nic víc? To stačí. To je zábavné, pomyslil si malý princ. Je to dost poetické, ale ne moc seriózní. Malý princ měl o vážných věcech představy hodně odlišné od představ, jaké mají dospělí. Já mám květinu, řekl ještě, a každý den ji zalévám. Mám tři sobky, a ty vymetám každý týden. Vymetám totiž i tu vyhaslou. Člověk nikdy neví. Pro mé sopky i pro mou květinu je užitečné, že mi patří. Ale ty nejsi, je vězdám, užitečný. Biznismen otevřel ústa překvapením, nevěděl však, co odpovědět. A malý princ zmizel. Dospělí jsou rozhodně podivní, řekl si jen v duchu cestou.